KAPITOLA 43. BEZE SLOVA VAROVÁNÍ Vyhlížel jsem předním oknem u Ankera na padající sníh a líně jsem obracel v prstech Denin Presten. Na univerzitu těžce dolehla zima a dena už byla pryč déle než měsíc. Zbývaly mi tři hodiny do Elodynovy přednášky a zvažoval jsem, jestli mi slabounká naděje, že denu najdu, stojí za dlouhou, studenou cestu do Imre. V tom předními dveřmi vstoupil neznámý Cialdian, zadupal, aby si oklepal s nich z bod a zvědavě se rozhlédl. Bylo ještě časně a já byl jediný člověk ve výčepu. Zamířil ke mně. Ve vousech mu táhly sněhové vločky až z nich byly kapičky vody. to obtěžuju. Hledám místého člověka, řekl. Překvapilo mě, že mu naprosto chybí celácký přízvuk. Sáhl do svého dlouhého kabátu a vytáhl tlustou obálku s krvavě rudou pečetí. Kavot, přečetl pomalu. Načež otočil obálku ke mně, abych si mohl přečíst adresu. Kvot, Ankeru v Hostinec, Univerzita, dvě míle západně od Imre, Belenaj Baren, Společenství, Střední oblast. Bylo to denino písmo. Správně je to kvot, opravil jsem ho bezmyšlenkovitě. Pokročil rameny. To jsi ty? Ano, já. Spokojeně pokývl. No, tohle jsem dostal v Tarbeánu asi před jedeníkem. Koupil jsem to od jednoho chlapíka za tvrdou penci. Povídal, že to koupil od námořníka v Jumpuji za vinský stříbrňák. Nevzpomínal si na název města, kde to získal ten námořník, ale bylo to daleko ve vnitrozemí. Naše pohledy se setkaly. Povídám ti to, abys nemyslel, že se tě snažím obrat. Zaplatil jsem tvodou penci a trmácel jsem se až z Imre, i když jsem to neměl při cestě. Rozhlédl se po výčepu. Ačkoliv někdo s tak fajnovou hospodou se asi nebude vytáčet a slušně zaplatí. Zasmál jsem se. Tohle není má hospoda. Mám tu jenom pronajatý pokoj. Ach, řekl trochu zklamaně. Jak si tu tak stál, vypadal z tak majetnicky. Ale stejně, jistě chápeš, že chci svoje peníze. Chápu, přisvědčil jsem. Kolik bys tak myslel? Směřil si mě od hlavy k patě, hodnotil moje oblečení. Nejspíš budu rád, když dostanu svoji tvrdou penci a jednu měkou navrh. Vytáhl jsem peněženku a zálovil v ní. Naštěstí jsem před pár dny hrál karty a měl jsem pár aturských mincí. To by šlo. Podal jsem mu peníze. Už se chystal k odchodu, ale pak se ještě obrátil. Jenom ze zvědavosti, pravil. Dal bys za to dvě tvrdé peny? Pravděpodobně dal, přiznal jsem. Kyst, zaklel a zamířil ven, Dveře se za ním zabouchly. Obálka byla z těžkého pergamenu pomačkaná a ušmudlaná, jak šla z ruky do ruky. Pečeť představovala Jelena na zadních před sudem a harfou. Stiskl jsem ji v prstech a rozmačkal, pak jsem usedl. V dopise stálo. Kvote. Mrzí mě, že musím odjet imré bez slova upozornění. Večer v den svého odjezdu jsem ti poslala vzkaz, ale nejspíš si ho nedostal. Vydala jsem se za hranice hledat zelenější pastveny a lepší příležitosti. Imre, mám ráda a těším se z tvých příležitostných, byť sporadických návštěv, ale je tu drahé bydlení a moje vyhlídky se poslední dobou zhoršily. Il je krásný kraj, samé zvolněné kopce. Počasí mi také vyhovuje, je tu teplej a vzduch chvoní mořem. Zdá se, že tady přežiju zimu, aniž by mě moje plíce upoutaly na lůžko. Poprvé za dlouhá léta. Strávila jsem nějakou dobu v malých královstvích a přihlížela jsem šarvátce mezi dvěma oddíly jezdců. Takový třesk a říčení koní, to s nikdy neslyšel. Také jsem se vezla na lodi a naučila se všechny možné námořnické uzly a také správně plivat. I v klení jsem udělala velký pokrok. Když mě při našem příštím setkání požádáš, možná ti své nové umění předvedu. Viděla jsem svého prvního ademského žultnéře. Tady jim říkají krvavé košile. Je to žena, sotva větší než já, s úžasnýma zelenýma očima. Je hezká, ale zvláštně tichá a přitom sebou neustále škubé. Nevěděla jsem ji v boji a ani nevím, jestli o to stojím. I když svědavá bych na to byla. Stále jsem zamilovaná do harfy. A v současné době bydlím se zkušeným pánem, jehož nebudu jmenovat, který mě v mém studiu podforuje. Při psaní tohoto dopisu jsem vypila trochu vína a omlouvám se tímto za pravopis. Podparuje. Porporuje. kejst, Víš, co myslím. Mrzí mě, že jsem nenapsala dřív, ale hodně jsem cestovala a až dosud jsem neměla možnost napsat. Teď zase nejspíš budu nějakou dobu hledat poutníka, který tento vzkaz poponese kousek na dlouhé cestě k tobě. Často na tebe sláskou myslím. Tvá. D. P.S. Doufám, že ti pouzdro dobře slouží. Elodinová hodina toho dne započala hodně nezvykle. Zaprvé Elodin pro jednou přišel včas. Zastihl nás nepřipravené, jelikož nás šest zbývajících studentů už si navyklo prvních 20-30 minut strávit klepy, hraním karet a bybláním, jak málo se tady učíme. Mistra jmenovače jsme si nevšimli, dokud nebyl v půli cesty po schodech přednéškové síně. Kleskal přitom rukama, aby upoutal naši pozornost. Druhá podivná věc byla, že měl na sobě formální roucho. Už jsem ho v něm viděl, nosil ho, pokud to okolnosti vyžadovali, ale vždycky s nechutí. I během zkouškových pohoborů ho mýval zmačkané a neudržované. Dnes se ale oblékl, jako by to myslel vážně. Roucho se zdálo čerstvě vyprané a vyžehlené. Ani jeho vlasy nebyly rozsuchané jako obvykle. Měly přistřižené a účasané. Došel až dopředu, vylezl na stupínek a postavil se za pult. Tohle nás víc než cokoliv jiného přimělo sednout si a dávat pozor. Elodin řečnický pult nikdy nepoužíval. Kdysi dávno, pronesl bez úvodu, toto bývalo místo, kam se lidé chodili učit tajným uměním. Muži a ženy přicházeli na univerzitu, aby studovali podobu světa. Zadíval se na nás. Na této dávné univerzitě nebylo vyhledávanějšího umění, než je jmenování. Vše ostatní představovalo něco jako obecné kovy. Jmenovači si chodili po ulicích jako malí bohové, dělali strašlivé, úžasné věci a všichni jim záviděli. Jedině prostřednictvím svých úspěchů ve jmenování studenti získávali vyšší hodnosti. Alchemista, který se nevyznal ve jmenování, byl považován za ostudu univerzity a nevážili si ho o nic víc než kuchaře. Byla tu vynalezena sympatie, ale sympatik bez umění jmenovat mohl právě tak dobře dělat Kočího. Mistr řemeslných aplikací, jehož práce nebyla podložena znalostí jmen, neznamenal nic víc než švec nebo kovář. Všichni sem přicházeli, aby se naučili jména věcí vykládal Elodin s upřeným temným pohledem, zvučným, strhujícím hlasem. Ale jmenování se nedá naučit memorováním pouček. Učit někoho jmenování je jako učit někoho, jak se zamilovat. Je to beznadějné. Nelze to dokázat. Mistr jmenovač se pousmál a na chvíli se začal podobat sám sobě. Ovšem, studenti se stejně pokoušeli jmenování učit. A učitelé se snažili naučit je, co se dalo. A někdy i úspěšně. Elodin ukázal. Felo, Pokynulí aby k němu přistoupila. Pojď sem. Fela vstala, neklidně se rozhlédla, pak k němu vylezla na stupínek. Všichni jste si vybrali jméno, které se doufáte naučit, pravil Elodin a přejel nás pohledem. A všichni jste se věnovali studiu s různým stupněm zaujetí a úspěchu. Potlačil jsem nutkání, zahembeně se odvrátit, neboť jsem dobře věděl, že moje snaha byla při nejmenším polovičatá. Tam, kde jste vy ostatní selhali, Fela dosáhla úspěchu, oznámil Elodin. Našla jméno Kamene. Na půl se k ní otočil. Kolikrát? Osmkrát. Odvětěla se sklopenýma očima a neklidně si proplétala prsty. Ozval se šepot upřímného obdivu. Nikdy se nám o tom při našich reptacích sezeních nezmínila. Erloidin pokývl, jako by naši reakci schvaloval. Když se ještě vyučovalo jmenování, my jmenovači jsme se ke svým schopnostem hrdě hlásili. Student, který ovládl jméno, nosil prsten, jež hlásil jeho umění. Elodin před Felu natáhl ruku a rozevřel dlaň. Ležel na ní kámen z řeky, hladký a tmavý. A to Fela právě teď udělá, jako důkaz svých schopností. Fela na Elodina polekaně pohlédla. Očima čekala mezi ním a kamenem, pobledla a zatvářela se poplašeně. Elodiny povzbudil úsněvem. No tak, řekl mírně, hluboko v srdci víš, že to dokážeš. A ještě mnohem víc. Fela si zkousla red a vzala si kamínek. jejich rukou se zdal větší než v Elodynových. Na chvilku zavřela oči a zhluboka vdechla, pak vydechla, svedla kámen tak, aby byl tím prvním, na co jí padne zrak a otevřela oči. Fela upírala zrak na kámen, nastalo ticho. Minuta, dvě, tři strašlivě dlouhé minuty. Elodin prudce vzdychl, borušen lapětí. Ne, ne, ne, hlusklí prsty před očima, aby získal její pozornost. Přeložil jí dlan kočím, aby ji oslepil. Ty se na něj jen koukáš, nekoukej, podívej se na něj. Odstáhl ruku. Fela zvedla kámen a otevřela oči. V téže chvíli Elodin ostře do týla plochou dlaně. Obrátila se k němu s rozněvaným výrazem. Ale Elodin jen ukázal na kámen, který stále držela na dlaní. Podívej, vyhrkl vzrušeně. Fela upřela pohled na kámen, usmála se, jako by spatřila starého přítele, zakryla ho rukou a přetiskla si ho kůstům. Její rty se pohnuly. Ozvalo se náhle ostré zapraskání, jako by někdo kápl vodu na pánvičku s rozpáleným tukem. Následovalo tucet dalších, pronikavých a rychlých, že to znělo, jako když si starý člověk protahuje klouby, nebo jako krupobytí na tvrdé břidlicové střeše. Fela otevřela dlaň, vysypalo se trochu písku a štěrku. Dvěma prsty stáhla do kamenných úlomků a vytáhla prsten z černého kamene. Byl okrouhlý jako šálek a hladký jako leštěné sklo. Elodin se vítězně rozesmál, sevřel Felu v nadšeném obětí. Fela ho na oplátku objela kolem krku. Udělali tak několik kroků, napůl vrávoravých, napůl tanečních. Elodin stále se širokým úsměvem natáhl ruku. Fela mu prsten podala, mistr se ho důkladně prohlédl, než přikýl. Felo, pronesl slavnostně, tímto ti povyšují na stupeni Relara, zvedl prsten. Tvoji ruku. Téměř ostýchavě mu podala ruku. Elodin však zavrtěl hlavou. Levou, pravil pevně. Pravá znamená něco úplně jiného. Nikdo z vás se tomu ještě ani nepřiblížil. Felá mu podala druhou ruku. Elodin jí prsten lehce nasadil na prst. Zbytek třídy zatleskal, a všichni jsme se vrhli k ní, abychom si zblízka prohlédli, co dokázala. Zářivě se usmála a nastavila ruku, abychom se mohli podívat. Prsten nebyl tak hladký, jak jsem si původně myslel. Pokrývali ho tisíce drobných plošek. Vytvářeli jemný, výřivý vzor, jež se nepodobal ničemu, což jsem kdy viděl.